Jó reggelt! Ma a 2019. október 4 -e, péntek van, és 4 perc elmúlt a reggel 7 óra. Ez a Kejfejáncsi minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és fiala János 14 éven aluljaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlhatom is Megint péntek van, megint kiúr. Megint és megint. Holnap utánhoz egy hétre önkormányzati választások lesznek, amelynek a tétjét, vagy amelyeknek a tétjét befejezhetetlen mondat. Aztán jön még egy hét, amelyel az ember levezeti mindazt, vagy legalábbis megpróbálja, amit az önkormányzati választások ráróttak. Ez október 20-a. Október 21-én, 22-én és 23-án nem lesz Kejfej Ancsi. 24-én lesz legközelebb, és akkor még két hónap van az évből. Két olyan hónap, amikor az ember azt is megtudja, hogy lesz-e ennek a rádiónak módja tovább szólni, vagy sem... Ezt a politikával ilyen mértékben terített Kejfej azt hiszem, ma azt hiszem, hogy október 24-én és 25-én még lehet, hogy tapasztalják, de hogy 28-ától kezdve én valami másra térnék át, vagy csökkentem ezt a fejadagot, az szinte teljesen biztos. Hogy mi kerül a helyére, vagy mi nem, honnan tudjam, hiszen ma még csak október 4-e van péntek, és 6 perc volt reggel 7 óra. 0614890999 és 063677161. Minden, ami önöket foglalkoztatja, fél 8-tól, Navrasis Tibor 8-tól Bácska János és Fél 9-től karácsony Gergely lenne, mert hogy ő kérte a fél 9-et, de tegnap délután kimentette magát, úgyhogy fél 9-től 9 is mi leszünk, 9 óra után pedig nagy valószínűséggel hazamegyek. Egy órakor van a pályán következő felvétele, és még a lakás is valahogy össze akarom rámolni. Derült ég, 5 10 fok. Nem sok. Van 23 percünk arra, hogy bármiről beszélgessünk, amiről akarnak. Tegnap este két hír jöttem szemben rögtön egymás után, ami megdöbentő volt. Az egyik, hogy volt az a laszagasszi lövöldözés, ahol 58 áldozat volt, és a szállodának a tulajdonosa, aki nem volt objektív felelőse, de hogy megengedte, hogy egy vendég rengeteg fegyvert vigyen az 800 millió dollár kártérítést fizet. És volt egy másik hír a hávégén, n hogy... Hat éve volt egy leomlott Miskolcon a, a plafon, és ott egy kisgyerek megsérült, a rendőrség megszüntette a nyomozást, nincsen felelőse, és a kisfiú azóta is uh, rehabilitációra jár, tehát súlyos maradandó károsodásai vannak. Tehát, hogy mi mennyire nem tudunk a saját polgárainkra vigyázni, hogy, hogy nem találunk felelőst egy ilyen esetben pedig azt hiszem, hogy ez teljesen objektíven ennek vagy egy fenntartója, van egy iskolai igazgató, aki felelős azért, hogy mi történik abban az óvodában, bölcsödében. Csak egy egy a... dolgot ne felejtsen el, hogy mi most, miközben gyakran vagyunk egy platformon, két olyan történetet hozunk össze, amilyen történetet most pontosan olyan mélységben elemzünk, ahogy Pálinkás Szűcs Robert a klubrádióban a sajtószemlést szokta csinálni. E... Tudom, Tehát ez alapján Isten ments, hogy önt Vagbélel megoperálják, vagy engem. Az, hogy Pálinkás, Szűcs, Robert és társai a Klubrádióban milyen mélységben készítenek lapszemlét, miközben ebben a formában semmi értelme nincs, az legyen az ő és a hallgatóiké. Én erre az útra nem lépek rá. Pontosan értem azt, amit mond. Most azonban kéne két Minimum 5 perces beszélgetés, tehát kétszer 5 perces beszélgetés, amely egyrészt szólna erről a kaliforniai lövöldözésről, másrészt pedig szólna erről a Miskolci esetről. És ön tudja, hogy igazamban, van, és ön tudja, hogy értem, hogy mit akart mondani. Feltételes mód nem volt a szövegében. Lelke rajta, az enyém ebben a formában nem lesz rajta. pontosabban mondva, nem van rajta. Aki vállalja az ódiumát annak, hogy hasonló sorsra jut, vagy semmilyen sorsra nem jut, 061 -9 -9 -9 -9 és 0630 677 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Háromszor két mondatos üzenetet szeretnék mondani. Az elsőnek a címzetje az ellenzék, vissza kéne léptetek Mohácson. A másodiknak a címzetje a miniszterelnök. Az nem kereszténység, hogy a hajléktalant bűnösnek, a muszlimot állatnak nézett. A harmadiknak a címzetje pedig a nép, Future is Green, a centrum mérsékel, Puzsért civil szia! 06148909999 és 0636771161, kinél van a hármas sorszámú cédula. De ha nincs hármas, jöhet a négyes is. Sőt, aki tegnapról megmaradt, csak nem vettem észre. Jó reggel kívánok. Tegna, nem tegnap a héten felmerült az a, az Európai Uniós Magyar biztos kapcsán, hogy aki nem tagja az európai. remélem jól mondom, vagy ez a parlament. Igen. Tehát nem európai parlamenti képviselő, abból lehet európai biztos, uniós biztos, és én mondta, hogy megkérdezi a jaj. De, bár de bárkitől, mert bárki lehet ilyen bizonyos, a napracsiste volt az pedig ez kérdésként felmerült a héten. Hogy hát, hogy ez merült, nem, az merült fel, hogy a trócsányi egyébként megmarad a Európai Uniós képviselő, vagy csak biztosnak nevezték, ez merült fel, más nem. Á, akkor, jó, akkor az én volt. Tehát akkor egyébként az tényszerű, hogy, hogy ahhoz nem kell. Nem. Jó, oké, okay, köszönöm. Szeretne lenni? Nem, de... Szeretne lenni? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, csak ez érdekel. De hogy ha gondolja, hogy megpróbálhatjuk. Katály, de akkor én valamit a a probléma felvetésnél, és nem abból csináltam problémát, ami probléma. De jó well, ó, probléma Problemagyártásban szerintem engem nehéz legyőzni, de ha be akarsz állni egy versenyben, oszok. Bolhából elefántot, elefántból bolhát, bármikor. Házhoz megyek. Négyes sorszámmal, ki van négyes sorszámmal? 06148909999 és 0636771161. Esetleg ötössel, hatossal tegnapról. Ki érzi úgy, hogy a szabatossága rövidesen lejár. Ki javasodik? Öreget. Jó reggelt kívánok, négyes sorszám. Figyelek. Két hete, amikor még volt polgármester jelöltje Újpesten, betelefonáltam azzal, hogy ezekre az ingyenesen kihelyezett lámpauszlopokon lévő hirdetési helyekre nem helyeztek el egyetlen plakátot sem a baloldali összefogás képviselői. Nos, mai napig nincsen, tehát ennyiben nem veszik azokat az embereket számba vagy fontosnak, akik ott laknak és esetleg őrájuk szavazdanak, hogy legalább egy néhány plakátot kihelyeznének erre az ingyenes helyre. Nem tudok hozzászólni, azt gondolja, hogy nekem milyen furcsa érzés volt, hogy ugye háttérben ugye még ezen is vagy változtatnom kell. tehát ennyire nem lehetek beszűkült, szóval hallgatom a klubrádiót és benne Bolgár Györgyöt, aki Déri Tiborral beszélget, és a Déri Tiborral való beszélgetésben pontosan ugyanazok a panelek hangzanak el, mint nálam vagy bárhol másol, de Bolgár György őszintén bevallja, hogy ingatlan ügyben tájkozatlan, és mindent lenyom Bolgár György Torkán és a Klubrádió Torkán Déri Tibor, eh, amit nálam nem sikerült, és aminek következtében az én a színjátéknak nevezi, és otthon hallgatom ezt az egészet, természetesen pont fordítva is lehetne, de most éppen úgy tűnik, hogy nem így van, és azon gondolkodom, hogy ez jól van-e vagy sem, és miközben tudom, hogy alapvetően nincsen jól, úgy érzem magam tehetetlennek, mint amikor maga bemegy a vízbe, és valami rossz érzésem van, mert jön valami vihar, vagy valami nagy hal, szólnék magának, de messze van, vagy csak egy monitoron látom. Valaki azt mondja, hogy mit érdekel téged az, hogy ez a palimos most megfullad-e vagy sem, és olyan nagyon fura érzésem van, és ott maradtunk Újpesten, ha érti azt, amit mondok. Hogy ne értenem. Igen. De az egészen nem tudok mit kezdeni. Se akkor, ha igazam van, se akkor, ha nincs igazam. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Ezt nem kérem. Nem tudom, más is értette azt, amit mondtam, vagy fontos, vagy fontos talán. Nagyon fura volt. És egyre gyakrabban fordul elő. Azért is gondolom azt, hogy jó, hogy vége van ennek, mert hogy ugye én gyakran mondom mással együtt, hogy az élet hol itt, hol ott van. Ez is az élet, de hogy az élet adott esetben máshol van. És amikor én egyes történetekből valami egészen mást bányászok elő, mint amivel az emberek foglalkozik, az egyebek azért van, mert hogy primér módon a dolog egyre érdektelenebbé válik. de a szekundér és vonatkozásai már érdekesek lehetnek. Ternap simán kikapott három 0 ra a Fradi, always... és nem tudom, mi volt borzastóbb a Fradi, vagy az a társaság, amelyik ott a sporttelevizión ezt megtárgyaltak. 06148909999 és egy már nem is emlékszem, 5-ös vagy 6-os sorszámmal. Nehogy már ne legyen senki a folyosor 5-ös vagy 6-os sorszámmal. Véletlenül senkinek se született egy lánya. azzal is megellékszem, hogyha valaki csak azzal telefonál be, hogy jó reggelt. A sok szeretettel azt fogom neki mondani. Én is jó reggelt kívánok önnek. 061 -9 -9 és 06 61 Jó reggelt! Jó reggelt! Lakatos István vagy az ötes szorszámmal. Jó reggelt! Mi tiszteletem? Elnézést elkérném a cédulát. Köszönöm. Igen? Kincstári optimizmusomnak szeretnék hangot adni. Van olyanod? Tegnap Tegnap a Gyarmati Deső voltam este 8-tól 9-ig magammal Fantasztikus jó az uszoda, úgyhogy jó lenne. Gyarmati Deső uszodából Magyarországon 12-1 tucat van. Ez hol volt? Ez második kerület Mária Remete. A Mária Remetei templomtól kb. 200 méterre. Értelme. A mi lakásunktól 3 percre autóval. Fantasztikus. Nagyon sokkal jobb lett az életünk gyakranunkk járda. Én is egy justtudnát kérek háram percre. Köszönöm szépen. Uzóda rendel. Egy lájdommá hallottam, hogy jövőben voltatam még nincs kint. Nu és null67 lesz a 6os sor számmal, Tosorszám os sorszám. 7 es 099 és 06 esetleg 8-as adott esetben tegnapról bárki avasodik-e aki csak azt akarja mondani, hogy jó reggelt jó reggelt! Jó reggelt! A lányom 14 éves, és 8 éve hallgatja a kejteljantyét. Szegény! <gül> és nem, bi nem biztos, hogy ezt folytatni fogja, amikor már a szülei nem ezt hallgatják, vagy az apja? Folytatni fogja. Hát, vagy, vagy igen, vagy nem. És lesz ünnepség? Lesz, természetesen. Már reggel volt valami mondás neki nem. azon, igen, vagy alszik nem, még? Nem, nem, nem. Már iskolában van elsősegély tanfolyamon, ö, esteve szünnepség. Van neki testvére? Van neki testvére, ő négy éve hallgatja csak. Ő is fertőzött. És most, hogy a gyerek elsősegély tanfolyamon van, beavat bennünket abba, hogy mi lesz a fő este? lehet hogy hallgatja még elyai akkor nem mondja akkor nem mondja, nem mondja. Ne akkor harap, csak annyi akkor nagyon boldog születésnapot ahogy a szülei mondták biszundert 20 szüleivel együtt épségben, egészségben ezt mondták. ez családi örökség Már nem emlékszem, 7 vagy 8-as sorszám, 0614890999 és 06367161, aki csak azt akarja mondani jó reggelt. Ma a 2019. október 4-e péntek van, és 7 perc múlva lesz fél 8. Van. Jó, hosszú sor van a hát, pénztár előtt. Hát hosszú nincsen én első túlzásba, jó, de jó, vannak. Egy, vannak, és azt történik, hogy egyszer valami zörej van, hogy nézek, és a... Mondja! És azt történik, hogy a, a sorban egy hölgy egy ilyen gyorsan rumló ö, élelmiszer bevágott a rágogó, mert mit tudom közé. Tényleg az, hogy... A mögötte levő hölgy rászól, hogy azt mondja, hogy mit csinál? Miért nem visz inkább vissza pénzzel, a pénztára, miért dobja idebe? És azt mondja a hölgy, hogy nem én voltam. 18-an láttuk. Azt mondja, nem én voltam. Ez olyan általásos. Tehát hogy mindenki mindent lát valamit, és valaki azt mondja el, hogy ő nem Ez én, én, én, én, én, én, én, én voltam. Nagy... Ez azért egy nagyon jó példa, mert én a kedvenc, az egyik kedvenc közértember, ami nem közért, hanem nem tudom, spárkorában Kaiser volt, önök terméfegentéseket hallalak, ahol időnként összefutok Spíró Györgyel is ott akkora sor volt, hogy én úgy döntöttem, hogy szó nem lehet róla, hogy ez kivárom, és felmerült bennem, hogy mindent egy helyre lerakok. Tudja, kivettem négy dolgot, teszek én arra, hogy hova rakom vissza, erre fogtam magam, és gondoltam, hogy ön fog szembe jönni velem, és majd betelefonál egy másik műsorba, hogy a fiala, ahogy viselkedik. Mindent visszavittem a helyére, lehet, hogy az alatt a sor is véget ért volna, majd elhúztam. Köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt. Jó öregedt kívánok. <kül> Az én fiam is hallgatja, én utána a reggeli Kártya Jáncsúm is hallat. Igaz, ő letölti Nátról is, úgy hallgatja a nem élőbe. És már több mint tíz éve hallgatja. Szegények. <gül> Hazudnék, ha tagadnám, hogy jó hallgatni, mert hallani ezt, de azért nagyon fú. Tiszteltem, szíval úr. Azért tisztem igazából, mert mostanában kezdte én teljesen úgy hogy rajongója vagyok, mondtad csak így. Hát azért, Ez azért hát ne essünk túlzásba, rajongjon nőkért, vagy rockstarokért. Ja, kultúrát kellettek közöttel. Jó, kultúrát kellettek közöttel. <laughs> Figyelj, egy, adag, hogy nincs értelme, tehát rajongani. Igen, jó, le, akkor, akkor egy rajongója vagyok. Hát érti, jó, jó. Az ja, Jólássuk, jó. akik okay. szeretnék csak elmondani, életre kérdezni, mint a vagy mivel nagyszisztelek, és nagyon, nagyon sokszor hallgatom azt, hogy nagyon sokszor politikai irányzatú politikussal beszél, tehát mind a két oldalról, vagy mind a több oldalról megkérdez őket, és jó viszony is velük. Olyan kérdésem van, hogy igazából én azt veszem észre, hogy a, a, a politikai oldalak egyszerűen nem értik meg egymást, egymást mintha másképp gondolkoznának. Tehát mit, hogy mind a két, De nem ténel. gondolkoznak fordítva, ha mind a ketten a nőt Igen, a nők meg a férfiokat. Ön, ön szerint, hogy, hogy ez, ez tényleg úgy van, hogy egy egyszerűen tényleg nem értik meg egymást, vagy csak, vagy csak egyszerűen nem... nem, nem, nem az őszítség teljesen értik a politikában. Egyik tényleg se. Egyik se. Ön, önnek játszanak egy színjátékot, és ha elhiszi jó, ha meg nem hiszi el, az is jó. Szuper. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon meg szívesen. Nem tiszteltem meg. Mindenkit meg tisztelek. Nincs külön tisztelet. Isten ments. Egyenlő pályák, egyenlő esélyek. Jó reggelt! Jó reggelt! Azért telefonálok már, emlékszem egyszer, indított egy játékot még a szentendrei Marti Múzeumban. Istenem, az tegnap volt, Igen? Hát igen, hát én már nem tudom már mióta hallgatom ön, Nem csak az, az hogy milyen régen volt, igen. Igen, és képzelj el, hogy utolsó fordulóban, mert pont akkor váltam, és a két kisányos és utolsó fordulóban ben voltam az első háromba, ugye ilyen telefonálásra néző gyerekekben, nem igen. tudom, és az utolsóban nem tudtam megkerülni, annyira fájlalom még azóta is, hogy sikerült volna, mert ugye szavazhattak a, a, a, a hallgatók, és hát így lemaradtam le, csak így emlék volt, és azért jó reggelt kívánok Önnek is. Önnek is. Örülök, hogy nem meg. Haló! Jó reggelt! Önnek is! Régó... Régóta tervezem, hogy... Bucsánat, kikapcsolok valamit, mert valami nem jó. Szóval régóta tervezem, hogy tájékoztatom erről a áványos ügyről. Igen, igen, igen, igen. igen, igen. Háj, egy... viccel velem! Majdnem egy éve volt, amikor... Igen. Nagyon a szívére vette őn is, és nagyon... Hát nem annyira, mint az ön, eszéken. mert, mert az, az ember teljes döbbenettel állt ugye, az ön története előtt, amelyben, ahogy vissza lehet élni a tulajdonnal, abban úgy tűnt, hogy abban mind visszaértek önnek. Hol nem fizettek, igen, szóval... hol, akar, hol el akarták vinni a teljes álványzatot? Hát ho... nem adták vissza, és azt állították, hogy szóban megvásárolták. Igen, el, igen, igen. 300 milliónyi igen. nekik. E, a lényeg az, hogy e, a rendőrség hosszú, hosszú idő után, aztán ez év márciusában odáig jutott, hogy az ő felügyeletével ez az állvány visszakerült e, hozzánk, azóta egyébként ezt használjuk, tehát a, a dolognak a nagyobb e, orderejű része az rendeződött, e, és azóta négy per per, négy-öt perben. E, hmm. Próbáljuk azt a, azt az írdatlan uh, uh, kárt biztos, ami, ami, a, ami abból adódott, hogy nem önnél volt ez korábban. Hát igen, egyrészt akkor ugye nem fizettünk, másrészt az, hogy a szerzőiseként teljesítsük, ahogy. És ez hol tart, van, vagy ezek hol tartanak? Uh, első fokon már, már nyertünk, Pert, nagyjából az ötösön belül uh, pattog a labda, de azért uh, az lényeges, hogy uh, hogy arra, hogy ez ebből valamilyen pénz, pénz megtérül, azt mondják az ügyvédek, hogy talán a büntető vonalon, mert... Kiürítik a céget? Hát most ezt így pontosan én nem tudom, meg közben megtanulom már az új PP-t, mert a bíróságokon, ezeken a bírói tárgyalásokon gyakorlatilag az ügyvédek és a bíró bírók, mert több bírónál van a négy per azok tanulják az új tartást és próbálják a gyakorlati alkalmazását ott elsajátítani meg ki hogy most szerintük és tényleg ezt a bíró és az ügyvédek ott tárgyalják előtte, amúgyban mondtam is, hogy én ezt érdeklődéssel figyelem, bár nincs ilyen jellegű végzettségem, viszont közben azért felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy azért mi itt a cső célén állunk még mindig ezzel az ügyek kapcsolatban és e, jól lenne, ha előre is menne. Mindenesetre csak ennyi nem akarnék én belemenni ennek a taglalásába. Nyugodtan belemettünk a taglalásába, azért nem most, mert ugye föl kell hívnom Navras és Tibor, hogy a jövő héten olyan időpontban telefonálom, akkor nincsen ilyen jellegű édes kötelezettségem, bármilyen hosszan szívesen hallgatom önt, függetlenül, hogy a története nem túl pozitív. <gül> Oké, okay, köszönöm mindenkinek szép napot továbbra is. Önnek is <gül> változatlanul. Jó reggelt, Lát! Két dolgot akarok önnek mondani. Az egyik az, hogy visszanyertem azt a... hát majdnem azt a turbó fokozatot, ami a műsor készítéséhez kell, mert amennyiben nincs meg ez a turbó fokozatom, ami egy teljesen természetellenes állapot, akkor nem látok színeket, és nem érzek szagokat, és nem érdemes műsort csinálni, mert az ember úgy érzi, mintha hogyha Prézli tenne. Ez az egyik dolog, hogy ez mennyi ideig tart, mert azért ezt átmenetleg elvesztettem, és sose gondoltam volna, hogy ezt el lehet veszteni. Érti, amit mondok? Igen, jó reggel, igen. Ez az egyik fele, a másik fele pedig az, hogy ide az ember reggel bejön, ez egy nagyon kis rádió, ez egy nagyon kis műsor. És azt mondja az ember, hogy 0614890999 és 0636771161, és más műsorokkal szemben nem azt mondja, hogy most ezek a köretek vannak, meg ezek az előételek, hanem telefonájának a van mondandójuk. Mert annyi mindenről lehet beszélgetni és gyakorlatilag az utolsó telefonálót arra kell kérni, hogy azért búcsúzzunk el, mert nekem föl kell hívnom a navracsisot, amire azt mondtam, hogy édes kötelezettség, figyelj éli, hogy én hogy fogalmazok. Azért az egy egészen fantasztikus érzés. Beleértve, hogy arról beszélnek emberek, hogy 14 éves gyerekük, vagy egy másik gyerek hogy hallgatja ezt a műsort, van, aki letölti. Tehát az, hogy az ember iránt van érdeklődés, ahhoz nem lehet hozzászokni és múltkor összeakadtam a Rádai utcában a lányommal és a pasiával, és valahogy el tudtam mondani a pasinak azt, amit a lányomnak akartam mondani, hogy nagyon gyakran előfordul velem az, ami korábban kevésbé, vagy egyáltalán nem, hogy gyakorlatilag, mintha mindazt, amit a világnak el akarok mondani, az hét és tíz között elmondom, és utána egész egyszer egy hallgatag ember lesz belőlem, mert nincs mondandóm, vagy van mondandóm, de nem jön ki belőlem. És akkor a szegény lányom azt érzékeli, mintha egyetlen nem lenne az apjának érdeklődése iránt, ahol ott van érdeklődésem, viszek neki ebédet, vagy elviszem őt vacsorázni, csak ne kelljen beszélgetni. Aztán megoldódik a nyelvem, és akkor ugye állandóan ilyen kurva fontos dolgokról akarok beszélni. A Navracsicsal meg akarom oldani a békét, és amikor ezek az egyszerű hétköznapi dolgok jönnek, amelyekkel az emberek általában foglalkoznak, akkor azt úgy, érz, úgy élem meg, mint, hogyha valami lényegtelen dologról beszélnék, holott a belső hangom azt mondja, hogy lehet, hogy az első dolog lényegtelen, és a második dolog lenne lényeges, de én állandóan ilyen kurva fontos dolgokkal foglalkozom, és mikor ezt befejezem, akkor egyszerre. Csömört kapok magamtól, a világtól, de magamtól biztosan. Befejeztem, csak azt akartam kérdezni, hogy ez is érthető volt-e. Érthet, abszolút érthető. Igen, igen. Teljesen. Érezhető is, vagy átérezhető is. Önnek, én is, én is. Önnek nincs hasonló betegség? De, de, de. de. Nem, nem mondom, mindig, de gondolom önné sem mindig, de, de vannak olyan időszakok, igen, amikor, a, amikor igen. Tehát amikor egyszerűen közlekedik a családjával, és nem azt mondja, amikor kérdezi a gyerek, hogy ez kicsod, és azt mondja, hogy második erzsébet angol királynő, hanem azt mondja neki, ez a szomszéd zöldséges, csak most nagyon rosszul néz ki, azért nem ismered meg. De ugye állandóan azt tapasztalom, hogy ugye az ön környezetében második erzsébet Donald Trump és a Blair, az, hogy a kovács néni van ott, az valahogy úgy nem tudom. Smassz. Felmerült kérdésként az ugye, azt jól tudom, hogy uniós biztos bárkit jelölhet a... Igen, kormány. Igen. igen, tehát ott nincs megkötés. Nincs. Valaki uniós biztos, valaki képviselő, és uniós biztos, önből nem lett volna képviselő, ha egyébként nem választják meg? Milyen képviselő? Európai e... Parlament képviselő? Igen, igen, igen. Nem, ugye a Trocsányi és az én esetem között az volt a nagy különbség, hogy Trocsányi László... A lista vezetője volt a Fidesznek az európai parlamenti választáson, ezért ő most európai parlamenti képviselő. És ő miért nem volt, vagy ezt a én... kérdezem öntől? Hát ezt, ezt, én, ezt nem, én nem tudom, ezt a Fidesz erre hivatott testületei és testei... Van-e érdemi különbség, különbség miközben az adott embernek van? Hát az adott embernek van. A, a biztosok között... Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a, a biztos szempontjából. Hát annyi, hogy az európai parlamenti képviselőség azért egy, tehát ott az egy jó védőháló. Tehát, hogyha valakivel van eset történik, mint Rócsámi Lászlóval, akkor azért az európai parlamenti képviselőség anyagilag is, politikailag is szépen megtartja. Előzős tájékozatlan vagyok. vagyok, elfelejtettem, ha is tudtam. Akkor, amikor ön lett az uniós biztos, akkor ki volt a lista vezető? Én szerintem perc még áll Én Én emlékszem. Azt hiszem ő volt. 2014-ben. Én nem voltam... Én ezt nem a listán, de akkor is, ahogy most is, valahol ott a több utca. A futottak még. Igen, egy év között. Igen. Azt, azt történelmétlen, de mi lett volna, ha ön jutton Rócsányi László sorsára, akkor mi lett volna önből, hiszen ki nem maradt volna? Jó, nem... előbb. Öt évvel előbb volna vissza az egyetemre. Igen? Hát nem volt semmi más ajánlatom, tehát engem jelöltek a biztosi pozícióra, de én nem voltam semmi. Európai parlamenti Ez olyan, mint a Ronaldo, hogy csak az számít, hogyha valakinek öt ajánlata van. Egy ajánlat nem elég? Pont elég lenne, de ugye elég volt. Bocsánat, én akkor csak, hogy elég mit akkor országgyűlési képviselő voltam még, ugye utána kellettem, mondom. Tehát az maradt volna. Akkor az maradtam volna, igen. Mint hogy azt se lehet tudni, hogyha ez most lejár, akkor egy hét múlva vagy öt napon belül valaki nem mondja azt, hogy... Most nem a mezőre gondolok, hanem, hogy valami mást ajánl. Tehát ezt nem lehet tudni. É, de nem Persze. Ja, persze, hát, de hát ez, ez mindenkivel így van, nem? Az ember egyik nap bizonyoszékszer jó. jó az nem, az, nem, nem, nem, nem, csak az ember szereti magát biztonságban tudni, és szereti már előtte azt, hogyha netán... Igen, de ez nem feltétlen ez van így. Ez így van, de azért, de azért ez, az ember mindig bízik abban, hogy kap egy, egy nagyon jó ajánlatot valamelyik nap, és akkor az megváltoztatja az életét. Persze. Um, a fogalmazás se véletlen egy olyan embernél, mint ön, végképpen nem. Balesetnek mondta, um, ez egy 8 napon belül, vagy 8 napon gyógyuló baleset, amit sérülést okoz? Hú, hát ez így nehéz nekem. Uh, én azt mondom, hogy 8 napon ez egy, ez egy súlyos eset, tehát... Uh... Az, hogy végül is megtette az elnök, hogy nem azt mondta, hogy... Mert ugye én kivettem, most tegyen engem helyre, hogy egyébként maga, az elnök megmondhatta volna azt, hogy ebben együtt ö, felterjeszti, aztán majd döntenek a, a parlamentben, ö, de ő végül is nem ezt a megoldást választotta ez mennyire, te, mennyire számít általánosnak, vagy mennyire nem? Azért Mert ugye az a nagyon a... furcsa, hogy ez a jogi bizottság, mint kiderült, egy olyan döntést hoz, amit a, a bizottság elnökének nem kötelező figyelembe vennie. Igen, de önmagában a döntés nem általános. Már ez önmagában egy nagyon különös. Ugye a, a, bukás, a bukás általános forgatókönyvét veszik, az a, meghallgatás, a nyilvános meghallgatáson szokott bekövetkezni, úgymond, ami most éppen a lengyel biztos jelöltet fenyegeti, mert őt rendelték vissza egy másik segítsen, mi a különbség a kettő között, tehát az, az hol van, az, az már az után van, ahol a... Trú... Ami velem volt, ugye, én nekem volt egy nyilvános meghallgatás, igen, az már ez utáni fázis. Tehát az már a jogi bizottság után van. Igen, igen, igen, az a nyilvános meghallgatás, én esetem ugye ezt a televízió is közvetítette, ahol ott, a, ott, vannak, ott vannak a parlamenti képviselők, és mindenféle uh -huh. kérdést tesznek fel az embereknek három órán keresztül. Majd szavaznak? Ez, ez történt volna október majd szavaznak később, egy nap a később. Október 1-én kellett volna ennek megtörténnie Torcsányi László esetében, akkor volt kitűzve az önnek hallgatása. De még ezt megelőzően a, az integritás és összeférhetetlenség kérdéskörében, Állást foglalta a Júri Bizottság, ugye két biztos jelöltel kapcsolatban, a román, a Román és a Magyar Fősági esetében azt mondta, hogy nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak, és felszólította a bizottság elnökét, hogy jelöljön másik biztosokat. Valóban, itt, itt fennállt volna az lehetőség is, hogy azt mondja a bizottság elnök, hogy ő már nem jelöl, hanem ez, ők hadd menjenek a meghallgatásra, de nem ez történt, ő megkereste a miniszterelnököket, és a magyar miniszterelnök még aznap. Tehát jó, ha me, ha meghallgatáson parlament. bukik meg, akkor kész? Kampetsz? Vagy Én akkor is jelöl? Hát az, hogy akkor már nem áll módjában az elnöknek őt javasolni. Akkor nem, akkor nem. Tehát, az Európai Parlament azt állapítja meg a meghallgatást követően, hogy az adott jelölt nem alkalmas arra, hogy biztos legyen, akkor akkor azt Nincs, akkor, akkor nem tartható. Rendben. Azt árulj el nekem, hogy amikor összeférhetetlenséget állapít meg ez a bizottság, ez egy komolyan vehető bizottság, vagy nem komoly? A kérdés mögött az áll, hogy miközben van érdek nyilvánvalóan, vagy nem nyilvánvalóan, a jelölő részéről, hogy kiakadjon, hogy skandalumot kiáltson, hogy politikai összeesküvésről beszéljen, de ha módjában áll, önnek. Akkor ha azt mondja, hogy megállapít ez a bizottság egy összeférhetetlenséget, azt én és a hallgatóim, a hallgatóim és én, mennyiben tekinthetjük egy objektív dolognak, olyannak, eh, amit lehet politikailag eh, kommentálni, attól még megvan. Azért vagyok nehéz helyzetben, mert, mert ez egy nagyon jelentős, most egy nagyon jelentős kijelentés következne. Ha én azt mondom, hogy az egész csak egy műbalhé, ahogy a Fidesz mondja, azzal a Júri Bizottságról mondok egy olyan véleményt, tehát a Jogi Bizottságról mondok egy olyan véleményt, hogy nem ismerem valójában a, a, a papírokat és a teljes körülményeket. Ha pedig azt mondom, hogy megalapozott, akkor Trotschanginászról mondok egy olyan véleményt. Nem tudok most határozott véleményt mondani. Ami nekem, különös, ami nekem különös, az az, hogy a Fidesz Európai Parlamenti Képviselői azon túl, hogy néhány felháborodott kijelentést tettek a sajtó előtt, az égvilágon semmit nem csináltak. Nekem kézenfekvőnek tűnt volna, hogy kérjék azt, hogy plenáris ülésen, ha, ha, ha ez tényleg így van, akkor nyílt vitában vitassák meg ezeket a körülményeket, és utána az egész Európai Parlament szavazását kértem volna róla. Ugye, mint, mint, ellen, mint mint mint ami, ami elé ön került. Tehát, hogy... Mondjuk, de ez ennyi, az második. Igen, igen, igen, mondhatjuk azt. Igen, tehát én nem értem, hogy az Európai, a Fidesz-Európai Parlamenti képviselői, tehát, ugye Trolcsányi László azt mondta, hogy jogi, jogorvoslatot fogja igénybe venni. Egy bizottsági döntés ellen az én ismereteim szerint nincsen jogorvoslat Magyarországon sem. Tehát az, hogy... Szilikatalin nem választják meg annak idején köztársasági elnöknek, ezután szilikatalin nem fordult az ott a bírósághoz, hogy a Magyarországgyűlés téves döntést hozott, mert én meg kellettem választani a köztársasági elnök. Tehát az egy... A, itt a törvény, Jó, de abban segítsen, van, segítsen nekem, mert tökéletesen értem kiván, azt, de nem, tökéletesen értem azt, amit ön mond. De hol jelenik, tehát hol tud bebújni ez a javaslat oda, mint amikor egyébként megszólal az elnök, és azt mondja, hogy új embert kér. Hát ahogy, nézed, pont ugyanannyi energiát emészt fel egy ilyen indítvány megfogalmazása, mint egy sajtóközemény kiadása. Tehát, Tehát nem, van annyi azt mondom, idő ennek a bizottságnak a döntése és az elnök megszólalása között, ahova befér négy vagy öt vagy x képviselőnek az a kérése, hogy legyen szíves ezt plenáris ülét tárni, és ott szülessen döntés. Én ugye 11 óra, 7 főn, nem tudom, dél körül született meg a döntés a ügyében, a miniszterelnök 5 óra, 6 óra körül tartott egy sajtótájékoztatót a finn igen. miniszterelnökkel, és akkor mondta bevárhelyi uh -huh. olivér nevét. Szerintem a kettő között beszélt volna egy indítvány, legfeljebb elutasítja rögtön a parlament elnöke. de mégis valami tényszerűt tesznek a saját kollégájuk megvédése érdekében. De most nem ez történt, hanem kiadtak két közleményt, meg utána három interjúztatnak, és mindenki, mindenki jól végezte a dolgát, elmentek, és belenyugodtak abba, hogy akkor túllépünk Rócsány de hát én korábban nem ilyen sajtónyiratkozatok voltak, amennyire Sányvászok. mindenképpen megvédjük, kiállunk mellette, ő az, aki a mi biztos jelöltünk, és a többi, és a többi, is képest... Az, hogy ez netán megtörtént volna, a semmilyen vonatkozásban jogilag nem köti az elnököt? Az Európai Parlament elnökét vagy a bizottság elnökét? A bizottság elnökét. Tehát, hogyha az lesz hogy a plenáris ülésen szavaznak... Nem, nem, nem, nem, hogy ezt javasolja uh, ja, néhány... nem, nem, persze. Sőt, az Európai Parlament elnöke is azt mondhatta volna, hogy ő ezt nem engedi plenáris ülésre. Tehát kép, a és honnan szemtől... tudja ön azt, hogy egyébként a Fidesz nem kért ilyet? Hát gondolja, hogy nem lett volna, nem jelentették volna be a sajtóban. Hol? Figyelj, ne haragudjon, én azért beszélgetek önnel, mert ön egy alapvetően olyan embernek, hisz, tudom, aki egy short dolgban sokkal járatosabb, mint én pontosan, én nem vagyok járatos, ön meg járatos, másfelől beavat olyan műhelytitkokba, amelyekről azt sem tudom, hogy létezik. De Igen. ugye ott, ahol ön közlekedik a folyosón, ott én megkérdezhetem öntől a fal mellett, hogy itt van-e ajtó, miközben ön azt mondja, hogy de fiala látja, hogy itt nincs ajtó, mire azt mondom, Tiborká és hogyha befalaszták, akkor maga legfeljebb azt mondja, hogy üldözési mánián van. De ennyire bonyolult metasztorákat a lehetőséget. Nem de... csak csak az, hogy az, hogy az ember felvet egy értem, olyan lehetőséget, nem, amit ön kizártnak a... talál, meg azt kérdezem, hogy maga a konstrukció elvileg tartalmaz ilyen lehetőséget is. Elvileg, gyakorlatilag nem ez volna sok esélye, de szerintem tudnánk róla, mert az Európai Parlament uh -huh. elnökének egy ilyen indítvány esetében, ha lett volna, akkor nyilvánosan kellett volna állást foglalni. Ja, de, de most a... megint ugye egy súlyos kijelentést kéne tennie, mert az a kérdés, hogyha ez egyébként így történt, és az ön elmondása szerint így történt, akkor az valójában a dolognak a beismerését. Na, euh... Ezt kommentálni kell, hogy Azt kérdezem öntől, hogy minek nevezzük ezt? mert euh, ugye egyfelől mondhatnám, hogy ez óvatlanság, de olyan emberekről beszélünk, akikről én ilyen óvatlanságot nem feltételezek. Tehát az ember nem megy be a Balatonba, mély vízbe, hanem tud úszni. Én nem tételezem azt föl. Euh, tehát ilyen, ilyen dolog akkor történhet, a Trócsányi László pontosan tudja, hogy összeférhetetlen, de azt mondják neki, hogy Lacikám meg van beszélve a bizottsággal. Ha ilyet nem mondanak neki, akkor legfeljebb sunyoghat, és azt mondhatja, hogy bízik abban, hogy ezt megúszza, mert egyébként neki, amikor ott ül, eleve tudnia kell azt, hogy ez a döntés 51 ban a 49-en szemben megszülethet. Igen, de nem, ezt nem tudom megmondani, soha nem voltam ilyen helyzetben, tehát nem tudom, hogy, hogy aki esetében ilyen körülmények állnak fönn, miben bízik, vagy mi alapján jár el. Ezt nem tényleg nem tudom megmondani. Ezt nem, nem tudom, hogy ő abban... Azt mondom, abban nem tudom. Nem, nem tudom. Most nem, nem, nem tudom. Oké. Azt kérdezem öntől, hogy Trócsányi László sorsában mennyire játszott jelentős szerepet a magyar ellenzék? Hát ezt úgy szintén nem tudom, ugye Daj Tamás kijelentése szerint Jáfor Benedek volt az, aki, aki az egészet összeharapta, én, én ezt nem tudom. Tehát én, én ebből most olcsó, olcsó mencség lenne azt mondani, hogy átjérem úgy nem is voltam jó formában sem, tehát nem is láttam azt, hogy mi történik ott, meg nem is beszéltem ezekkel az emberekkel. Olyan értelemben biztos, hogy szerepet játszott, hogy amikor az egyes -egy politikai csoportok, álláspontjának a kialakításáról volt szó, akkor nyilván részt vettek a vitában, és nyilván abból ebben nem is csinálnak titkot, olyan irányban próbálták befolyásolni a politikai csoportoknak az álláspontját, hogy az elítélő legyen. Ez az ön szemében, abból, tehát ön tagja annak a kórusnak, amely ezzel kapcsolatban előadja Orbán Viktor zene, Kövér László szöveg, a mű címe Hazáruló. Ön benne van -e ebben a kórusban? Hát erről már beszéltünk, de így körülbelül egy napon, ez a bizottsági helyek elosztása kapcsolatban. Nem, nem, nem, hogy hazárló e Jábor Igen. Igen. Miközben volna rá igény? Tehát én nálam a hazáruló kategória nagyon súlyos kategória. Én nem tartom emiatt hazárulónak, de úgy gondolom, hogy azért ez... Tehát a, az okosabb nemzetek nem csinálnak ilyen játékokat, szerintem. Ez, nem, ez nem Trócsányi Lászlónak malőr vagy baleset, hanem hogy az egész országot el... igen, egy kicsit igen. Tehát ez, ez szép dolog a, a politikai ellentétek, meg az egyéb ilyenek, de én úgy gondolom, hogy ilyen esetben lehetett volna, szerintem. Tehát egy, egy beszélő viszonylag fenn kell állnia mindig is szerintem a különböző pártállása emberek között. Függetlenül, hogy szeretik egymást, hogy nem. Függetlenül, hogy egyet hogy nem. Én azt szoktam mindig mondani, hogy a politikusok többek között azért kapják a fizetésüket, hogy azokkal is szóba kell, hogy álljanak, akik egyébként haragszanak. Ennyiben különböznek mondjuk a hétköznapi embertől, aki könnyen mondja azt, hogy én ezzel és ezzel nem állok szóba, mert haragszom rá. De ő a munkakörébe beletartozik, hogy mindenkivel beszéljen, mindenkivel próbáljon kapcsolatot tartani, akár szereti, akár nem. És szerintem egy, én, én nagyon szeretném látni a magyar közállapot a jövőre vonatkozóan olyannak, hogy az különböző pártállású, egymást nem kedvelő emberek is bizonyos fontos ügyekben beszélnek egymással. És szerintem ez egy olyan lett volna, amikor beszélhettek volna egymással, Legalább olyan irányba szerintem a bizottságot lehetett volna, vagy kellett volna befolyásolni, hogyha fönn is áll összeférhetetlenség, akkor egy határidőt tűzenek, amin belül meg kell. Mert ugye ez is lehetséges lett lehet volna. Igen, szerintem igen, hát minden lehetséges. Jó, de arra ugyan ön egy sor olyan dologról beszélt, tehát ezért, ezért mondtam a befaladott ajtót. Amikor az embernek Értele. olyan lehetőségeket igen. mond, amiről azt se tudja, hogy ilyen létezik. Igen. Tehát azért abban gondoljon igen. bele, hogy nem tudom hányan hallgatnak bennünket, és tök mindegy, hogy ők Fidesz szimpatizánsok vagy nem, olyan dolgokról hallanak valószínűleg, amiről halvány gőzük nincs, Tehát ez követően fog bennük az lenni, hogy hát tényleg ez így van, mert egyébként halvány gőzük nincs róla. Hát miért is kellene? Igen, hát a, hát a az azért, azért szabad műfaj. Ön törvényhizás... önön kívül erről nem beszél senki, vagy legalábbis én nem tapasztaltam. Azt kérdezem öntől, ismerve Orbán Viktort, mármint hogy ön jobban ismerve Orbán Viktort, mint én, hogy megrángott-e a szemöldöke ennek következtében akkor, amikor ezt a hírt kaptam, mondván, hogy nem tud ezen változtatni, de hogy ez egy olyan dolog, amely az elkövetkezendő időben való cselekedeteiben akkor is vissza fog köszönni, ha erről külön nem fog beszélni. Mert ahogy hát, beszélt, ez, mert amit ön eddig elmondott, az alapján igen. Én úgy gondolom, hogy azért, azt hiszem pénteken volt az első döntés, vagy csütörtökön, akkor abból, abból azért már nagyjából lehet sejteni, meg az utána következő nyilatkozatokból, hogy a hétfői döntés nem fog megváltozni. Bár találkoztam olyan optimista emberekkel, akik, akik a, úgy gondolták, hogy hétfőn majd egy fordulat fog beállni, de én, hmm. én legalábbis, én orvábbi nem beszéltem ezzel az időszak alatt, de, de én nem voltam optimista ezzel kapcsolatban, hogy ez ez a döntés szerintem ő is készült erre, hogy, hogy ezt Az, hogy mi alapján választották ki az új jelöletet, azt most önnel nem fog megtárgyalni, azt nyilvánvalóan avval kéne megbeszélni, aki ezt megtette, de az, amiről most legutóbb lehetett hallani, mert ugye arról volt szó, hogy végül is ez nagyon kínos mindenkire nézve, és Trócsányi László elszenvedett egy 8 napon túl gyógyuló sérülést, közvetve pedig az ország, de mindenki azt mondta a Fideszben, hogy hát ennek azért olyan jelentősége nincs, hogy egyébként a biztosi pozíció ö, változna. Most pedig arról lehet hallani, de azért beszélgetek önnel, hogy ez tényleg így van-e, vagy azért kérdezem öntől, mert beszélgetni nem azért beszélgetek, hanem azért meg kíváncsi vagyok önre, hogy most tényleg arról van szó, hogy nem csak új személy van, hanem hogy a, a terület is más lesz, hogy a közlekedés lesz. Mert ugye arról van szó, hogy attól, mert új személy, attól, ő azt kapná meg, ami egyébként Rócsányi Rászlói lett volna, amit Orbán Viktor kért, de most úgy tűnik, hogy minden más. Hát ugye a bizottság elnöke tulajdonképpen egészen addig cserélgetheti a tárcák elosztását, amíg, amíg hivatalban nem lép a bizottság. Sőt, tulajdonképpen utána is, csak ennek egy feltétele van mindig, hogyha valakinek már volt meghallgatása az adott területből, és kap egy másik területet helyette, akkor új meghallgatás kell tartani az új területből. Jelen esetben, ha a közlekedéssel cserélnék, akkor szerintem ezért jön ez a spekuláció. Ha a közlekedéssel cserélnék, akkor azért nem kellene új meghallgatást tartani senkinek, mert a közlekedését jelen pillanatban a román biztos lett volna a felelős, aki ugye szintén kiesett ezen a, a szülőn. De, de ön úgy tudja, mint ahogy a hírek szólnak, hogy most abban nem, is... van mindenféle fecska most. Én szerintem az egy nagyon súlyos... Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy a miniszterelnök azért léphet olyan gyorsan hétfőn... Hogy, hogy megmaradjon. Jelentem, hogy vár... Így van, hogy megmaradjon ez a terület. De azt árulja már egy... el nekem, hogy egy állampolgár, mint én, aki az egészhez nem ért. Azt se tudja, hogy ez van az nem azt gondolja tényleg, hogy úri huncutság, hogy valaki bemegy, mint a politikának a biztosa, és kijön, mint közlekedési, miközben erről ő maga se tud, mert hogy az elnöknek nem kötelessége őt erről tájékoztatni. Az egészben van valami egészen, hát ilyen szürreális. A politik, ugye nálunk a politikussal kapcsolatban, vagy a miniszterrel kapcsolatban, és hát a biztos tulajdonképpen a miniszter, mindig van egy olyan elvárás, hogy ő legyen az adott szakma a legjobb ember. Miniszter legyen a legjobb orvos. Igen, a igen, a igen. igen. És soha felejtem el, el amikor egy Kovács László azt mondja, ugye az ember egy pillanat a más, hogyan képzi ki magát, tehát erről elképzeléssel. Én, sem én sincs. mindig azt szoktam mondani, még akkor is, amikor miniszter voltam, hogy nem, én nem az, nekem a feladatom, mint közigazgatási és igazságügyi miniszternek, nem az, hogy éljek a legjobb közigazgatási szakember és jogász az országban. Az én feladatom az, hogy a legjobb közigazgatási szakembereket és jogászokat összegyűjtsem, és én adjam nekik a politikai felelősséget. Magyarul párt, tehát hogy önnek nem lehetett volna ebben a Juncker bizottságban olyan területet ajánlani, ami azt mondta de. volna Orbán Viktornak, hogy ne haragudj, édes öregem, de, e, e, de. E inkább, ink, ink, inkább mezőr. De, de, de, de, de. persze, hát költségvetés, egységes piac, rengeteg olyan területet lehetett volna adni. Tehát akkor írt volna Ami, a feleségének: igen. Jövök haza. Igen, ez nagyjából. Ez, ez, ez nem Egyszerűen annyira nem értek, hogy még a jó szakembereket is tudtam volna okay. összeválogatni. De ha nem át. ez az eset, akkor kivitelezhető? Akkor kivitelezhető. Szerintem jelen esetben a közlekedés akár kivitelezhető is. Ez egy másik kérdés, hogy egy, egy óriási egy óriási eredmény volt az, hogy Magyarország megkapta a bővítési portfóliót. Oki okay. Orbán Viktor tudja azt, amit egyébként az elnök tud, tehát hogy most. A magyar jelölt egyébként milyen, pozícióra, milyen pozíciónak a várományosa? Hát most a magyar jelölt a bővítési portfólió várományos. Még mindig semmilyen hivatalos nyilatkozat azzal kapcsolatban nem hangzott el, hogy ennek... Hogy ennek Akkor a jól értesült Újhely István, el. amit mondanak, mennyiben tulajdoni... Nem, nem hallottam, mit mondod? Hát a, a közlekedést. Hát hogy változat? Hát ez szerintem a, a parlamentben. De, de van, van nekik az, amit... alapjuk? Hát ezt nem tudom megmondani. Mindaddig, amíg Ursula von der Leyen be nem jelenti hivatalosan, hogy, hogy változás lenne, addig azt kell alapul venni, hogy Magyarország. A... Magyarországon műsorok szólnak arról, hogy ez a változás milyen változásokat fog okozni, miközben az önnel folytatott beszélgetés arról szól, hogy lehetséges e ez a változás be se áll. Lehetséges hogy be se áll. Hát addig, amíg hmm. nincsen hivatalos bejelentés. Szerintem az Európai Parlamenten belül forrongó politikai vitáknak egyfajta ilyen szűrlete, mondjuk. De, de az kétségtelen, hogy ha, ha, ha a bővítés elkerül Magyarországtól, akkor az, az egy súlyos, az egy súlyos. Mert a közlekedés is egy jelentős tárca, tehát nem is nem, nem csökkenést jelent, mert a közlekedés is egy fontos tárca, de ettől eltekint szerintem egy súlyos veszteség Magyarország. Számára. Ön, mint potenciális miniszterelnök. Látja, úgy értem, mint aki, mint aki egy. Ott a ne, ne, ne, ne, a ne, ne, ne ne ne ne ne nem, nem, nem, ne ne -tudom, Isten mester, mester. Mester. ne ne nem ne ne ne akkor ő mint ne ne ne ne ne ne ne ne ne el, ne ne ne ne ne ne nem ne Hogyha nem a Navracsics, akkor ki? Ha nem a Trócsányi, akkor ki? Ha nem a Fiala, akkor ki? Ezért, ezért neveztem potenciális miniszteret, mert értem. egyébként annak a tudásnak és annak az ismeretnek birtokában van, amihez a címe nincs meg. Én, én úgy gondolom, hogy értem a logikáját ennek a döntésnek, de nem vagyok benne biztos, hogy ez az a logika. Az enyém az egy érthető logika, hogy miért Várhelyi lett a jelölt. De az egyetlen biztos, hogy Orbán is ez a logi ez logika mentén. Fontos-e, hogy a ezzel a logikával megismerkedjen a publikum? <gül> hát, ha érdekli, akkor fontos is. Ha nem érdekli, nem olyan, szerintem, én ezt a Sefcovics forgatókönyvnek nevezem. Az Robert Picó, amikor miniszterelnök lett, tíz évvel ezelőtt, akkor még ő és pártja nagyon. Kétes politikai hírű volt Európában, ez volt az, amikor a Smer ugye a szlovák miniszterelnök is a SZMER, Szociáldemokrácia nevű párt fel volt függesztve az Európai Szocialisták pártján belül, és Robert Fitzszóval sem szívesen mutatkozott egyetlen szocialista politikus sem. Ezért, amikor ő lett akkor ő azt a, a, a egyébként okos lépést tette meg 2009-ben, hogy nem politikust jelölt az Európai Bizottság uh, jelölt, uh, tagjaként, hanem az akkori állandó képviselőt, akik Maros Sefcsovisnak hívtak, uh -huh. aki azóta is biztos egyébként, folyamatosan uh -huh. újra jelölik. egy diplomata volt, és így ő lett a szlovák biztos, és azóta is. Én azt látom, hogy itt most kicsit ugyanez a, ezen minta mentén uh -huh. született a döntés. Orbán Viktor úgy gondolja, hogy az én logikám ez, hogy ki akarja venni a politikai elemet ebből. A, mindenképpen meg akarja tartani a, a tárcát, a területet, és ezért az, úgy gondolja, hogy az állandó képviselőt jelöli, az állandó képviselővel szemben politikai érvek nyilván nem hozhatók fel, hiszen ő, ilyen nem vett rész a Fidesz párt életében sem, és kormányzati munkájában sem. Uh -huh. Viszont egy szakember, megkérdője lesz, hogy jószal, és senki nem is vitatja egy jó szakember. Ezért ez egy biztonsági, én ez egy biztonsági És jelentőség. annak ezek szerint van jelentősége, amit ön mond, hogy ez ilyen gyorsan született, mert egyébként ennek nincs határideje, de lehetett volna később is megnevezni a szemét. Mint a románok például még igazán nem nevezték meg a, a rovanna az utódját, Hát ezért gondolom, hogy van jelentősége a napi még azon jelentette a bárhelyi univért. Um, az egésznek van egy ilyen hihetetlen udvari jellege, mert én tenet néztem a euronews és szándékosan nem fogok nevet mondani, mert már elfelejtettem, hogy az olasz uh, jelölt lesz pénzügyi biztos. Gentil, Paolo Gentiloni. Igen. Ő volt miniszterelnök. Igen, igen, tudom, de uh, meg, hogy milyen sikereket ért el a libiaiak a megegyezésben, de gyakorlatilag akik a bizottsági meghallgatása után nyilatkoztak, azok azt mondták, hogy Tökéletesen jó jelölt, és azt is megértik, hogy nem mond semmit, mert egyébként, ha bármit mondana, akkor nem választanák meg, és az ember ott ült, és csak nézett, és azon gondolkodott, hogy ez mégis hogyan van. Hát ezt ugyanezt, ugyanezt bátként fogalmazták meg a lengyel biztos jelöltet szemben, aki hát, megyarországi az... biztos lenne, hogy nem mond semmit. Hát igen, de hát ez egy politikai, az Európai Parlament politikai testület, ugyanúgy, mint a Magyarországgyűlés párt vonalak mentén fogalmazzák meg a véleményeket. Jó, csak azt értsen meg, hogy valójában egy olyan pari, mint én, bizonyos mértékig sokkal jobban érti ezt a működést, mint a hallgatóim zöme. De Igen. van egy vonal, ahonnan kezdve én se értek semmit, Jó, mert egy hát... olyan logika van, amit egész egyszerűen csak akkor értenék meg, ha magam is politikussá válnék, és nem politikus lévén, e és van az egészben valami hihetetlen, mert azt mondja nekem a cápa, hogy gyere be, és akkor megtudod, hogy milyen itt halnak lenni. Igen. Én meg azt mondom, hogy mondjad el, de kívül maradnék az akváriumon, és ő meg azt mondja, hogy elnézés, ez így nem megoldható. Igen. Én erre, én erre csak azt tudom mondani, hogy uh, én túléltem. Tehát én nem hordozott tenyerén az Európai Parlament 5 évvel ezelőtt. Mindenki emlékszik rá. Mindenféle elmondtak rólam, mindenki ki akart csinálni. Mögöttem nem voltak olyan kormányzati nyilatkozatok, mint amilyenek a mostani jelöltek mögött vannak, és túl értem meg tudtam csinálni, a más is meg tudja csinálni. Tehát ez megcsinálható, nehéz, szubjektív az Európai Parlament, persze igazságtalan sokszor a döntése, de megcsinálható. Én megcsináltam, én vagyok az élő bizonyíték annak, hogy meg lehet csinálni. látod a Abszolút, így van. Jövő hét? Vagyok, igen. Köszönöm igen. szépen, viszont hallásra. Én is köszönöm, viszont hallásra. A nyolc órás hírek kilenckor lesznek. tényleg úgy érzem magamat, mint valami mélytengeri búvár, vagy nem is mélytengeri búvár, mert az nem vagyok, hanem nem tudom, voltak-e már olyan hajóban, aminek üveg alja van, és olyan betekintés van a tengerbe, amilyen betekintés egyébként nincs, és valójában az a kiváltságos ember vagyok, akik önök is lehetnének, csak önök nem tudnak kérdezni Navarasi Stibortot, és én nem önök helyet kérdezek. Csak állok és nézek. Pár percig zene fog szólni, aztán felé van Bácska János, aztán megint beszélgethetünk. Ha gondolják, akkor beszélgethetünk most is. 0614890999 és 063627161 Írja X-Zifzil, aki nő, hogy ismét voltak ilyen nem szólások. De szól a rádió. Egy másik nő pedig azt írja, hogy én ezt a műsort akarom abba hagyni. nem akarom abba hagyni. Néha csövröm van tőle, mint ami most itt szól. Már lassan egy órája. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Gaudi, nagytalás vagyok. Jó reget. lenne véleményem a biztos? Azért, azért, azért nagyon jó, azért nagy, De, de, de, de, de teljesen alkalmaz, de azért nagyon jó pofa a dolog, mert hogy egy wintermantel Zsoltral folytatott beszélgetés után betelefonált nagy attila a mi hazánk mozgalomnak az újpesti jelöltje azt hiszem, és először nem mutatkozott be, vagy bemutatkozott, de valaki nem értette, és meg volt róla győződve, hogy ön telefonált. Ez gyakorlatilag másfél hete volt. Igen. És most tessék hát itt van van. van. van valami kapcsolat azért. A bátyámról van szó. Fókusz. Figyelj. Lottózzál! Elnézést fel kell, hogy hívjam. Tehát egy másodperc szürelmét kérem. Jó? Aztán hallgatom. Okay. Egy másodperc. Mert akkor iszonyatosan hasonlít a hangjuk. Hát igen. Nem, nem véletlenül. Egy másodperc. nő, nem húzom az időt, nem veszi föl, úgyhogy akkor figyelek. Igen, nagyon tanulságos volt a beszélgetés Nagacics úrral, rendszeresen hallgatom egyébként, tehát követem a munkásságát Szivaló úrnak, neked Nagacics úrnak is. <coughs> Nekem nagyon határozott álláspontom van az egész biztusi jelölése kapcsolatban, nyilván ez is egy olvasat, tehát nem tudom úgymond bizonyítani, de bizonyos tények és körülmények számomra azt támasztják alá, hogy Trócsányi László biztusi jelölése tulajdonképpen annak tudatában történt, hogy nem fogják támogatni, és uh, tulajdonképpen mindez a folyamat egy nagyon jó reálpolitikai döntés volt szerintem a kormányzat szempontjából, mégpedig pedig azért, mert uh, lényegében egy újabb uh, alkalmat lehetett teremteni arra, hogy bebizonyosodjon, hogy mennyire uh, koncepciózósan és tudatosan hogy mondjam, támadják Magyarországot, de be lehetett mutatni ezen ügy alkalmával azt, hogy lám... De amiről ön beszél, az valójában, akkor egy alapvetően belpolitikai történés, vagy külpolitikai? A, én azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen. Én, én majdnem, hogy szinte meggyőződés szintén... Tehát ön azt gondolja, kapat. hogy a Trócsányi -nak volt egy beszélgetése Orbán Viktorral, ahol tisztázták azt, amit ön most mond? Én ezt nagyon nagy határozatsággal merem vélelmezni, mivel... Felelős jogász vagyok, ezért ezt állítom, nem tudom, És abban is szinte biztos vagyok, hogy a várhelyi úrral is meg volt beszélve, ő, ő volt a valódi jelölt. Szerintem ez egy hihetetlen zseniális politikai taktikai húzás. És hát, hogy mondjam, Tócsányi László-nak tisztelet azért, mert hát ő bevállalta ezt a hát nem tuhálásra adatot. Figyelme. Egy van visszaívom Navracs és Tibor. Nem tudom <höhö> összehozni önnel, mert azt nem biztos, hogy akarja, de ezt megkérdezem tőle. Ja, jó most megkérdezem, vagy semmikor. Nem, már ki van kapcsolva. Igen. Megpróbálom még a figyelek közben csak a, a igen. Igen. Hát És, bejött? És bejött? Hát most még nem tudjuk, nem tudjuk, mert valóban, hogy a portfólió marad-e, az egy sor döntő kérdés. Szerintem azért a, a jelenlegi bizottsági elnök ezt, ezt nem fogja olyan könnyen megváltoztatni. Az nem ugye István? kívánságára fogja változtatni. Egy másodperc, egy másodperc elnézést, valakit betelefonált, aki szintén politikus, nem akarom összehozni vele, de felvetett egy lehetőséget. Egy dolgot még kérdezhetek? Jó, de akkor visszaívnám a másikon. Akkor arra kérem, nem, nem, nem, nem fogok most ide olyaszt csinálni, hogy most akarnak egymással beszélni, mert az álságos lenne. Kis türel. megszólíthatom a politológust? Hát ez, ez mindig nehéz, mert... A, a jó, a dolognak az a lényege, hogy betelefonált Gaudi Nagy Tamás, aki most is vonalban van, de nem hozom össze vele, nem csinálok én itt ilyen. Pedig jókat vitatkoztunk annak idején. Hát akkor összehozom vele, tesszük. <gül> hát jó, jó, jó, nem, mert nincsen így, semmi gond, részállonság, se. szervusz ödezelek, abszolút korrekt, viszont ma voltunk a parlamentben is, tehát nem köztük semmi problematika... Meg volt a karakteres Akkor mondja most mondjál, így, mondjál, így mert... még egyszer, mert nem hiszem, hogy Navras Istiba hallott azt, amit ön mondott. Igen, igen, Jön. igen. Hát, ö, gyakorlatilag én egy <kül> olyan politikai, taktikai húzás látok ebben a folyamatban a miniszterelnök részéről, ami arról szól röviden, hogy ő szerintem teljesen biztos volt abban, hogy a Trócsani László személyét nem fogják elfogadni, és tulajdonképpen... Azért is adtál ezt a bizonyos védőhálót neki, amiről pont beszéltél, hogy ugye képviselő képviselői státuszból lett jelölve. Igen, igen. Mert biztos volt abban, hogy bele, beleállnak, beleszállnak, de ennek kapcsán tulajdonképpen azért megibelet bizonyítani, hogy Magyarországgal szemben milyen módszerekkel és eszközökkel lépnek fel. Jelentős mértékben megalapozatlanul, ugye, és így és, és, és ezen keresztül. És a másik is, a várhelyi Olivé szerintem meg már ő volt a valódi jelölt és tulajdonképpen ezt most így uh, szerintem egy elég sikeres taktikai húzásnak tűnik, hát ha meglátjuk, hogy ez... Hát nem tudom, épp... le, ez is lehet, én, én, úgy gond... én úgy gondolom, hogy nem így volt, de akár ez is lehet, ezt nem tudjuk, hogy egymást nem kizáró dolgokról van szó. Igen, nem igen, így tudom. csak vélelmezni tudunk ma ja. hogy ez a... Tehát az, hogy ennyire gyorsan tudott a miniszterelnök jelölni, mert azért ugye ez, hogy van persze ez egy súlyos dolog, tehát hogy ez tényleg ha, ha valóban ahol lehet volna szó, szóval és mondott, hogy ráadásuk, lenáris ürés elő lehetett volna vinni, stb. stb. Tehát, hogy jogásznyelven fogalmazva, minden jogorvoslat nem lett kimerítve. És tulajdonképpen ezt én is akkor én csinálom az üviri kaptisóban. Amikor, amikor, amikor, plenáris... amikor nem akarok abba az utcába bemenni, hanem egy másik utcába Há. akarok amúgy is menni. Lehet, nem tudom. Nem Ennyi. Hát... Jó, azt mondta Gaudi hogy Tamás, hogy ez a miniszterelnök úr részéről egy zseniális húzás volt. Hát ez attól függ, hogy meg tudjuk-e tartani a kártyát, vagy nem? Ha meg így tudjuk van. tartani Na, a tárcát... Ebben, ebben egyetértünk, pont... pontosan így van, így van, én is ezt gondolom. És, és, és szerintem azért nem nagyon fog megváltozni, mert, mert ez egy pestis kérdés is szerintem a, a, a asszonynak, hogy, hogy azért hát ne nem a maliberális oldal kérésére rakosgassza a portfóriókat. <hül> hát a többség, a többség őnek ő, ugye ő még egy, egy kritikus szavazás előtt áll, Oktudar hát, 23-án elvileg, és kilenc fős többsége van jelen Hát bizony, ami már lehet, hogy nincs is meg. Ami ugye, ez, lehet, hangyira, is meg. Igen. Annyira amúgy az, az egész gyűlökezet ott, hogy, hogy kit ugye lehet, az, hogy a kilenc embert már rég lemorzsolták erről a többségről. Igen. Tehát igen. teljesen beláthatatlan valóban, hogy mi a helyzet. De valóban, Várhelyi Olivér meg egy tényleg nem lehet fogást rajta. rajta. Van is nekem egy jó barátom, aki ismeri áttételesen, stb. és milyen megvan győződve róla, hogy egy valóban egy olyan korrekt Egy utolsó kérdést át... engedjenek meg részemről, álságos lesz, de őszinte. Jó-e az, ha a beteg hallja az orvosi konziliumot saját magáról? <gül> ne nevezzük betegnek azért az orvosi konziliumot. Ne, ne, ne, ez most egy hasonló. Jó, általános a kérdés. Szerintem jó. Szerintem egyébként bizonyos fokig jó. Szerintem a politikus esetében jó. Az egészségügyben nem vagyok biztos, a politika esetében jó. jó. jó. oké, okay, nagyon szépen köszönöm. Hát, nem köszön. tudom, ismerőse az, még van egy mondás, amit az el kell nem tudom, ki volt a klasszikus, aki elsütötte, hogy két dolognak a kész elkészülését nem jó tudni, ugye a kolbászét és a jogszabályokét. Jó, Igen. rendben van, én Párizsival tudtam, el köszönöm jé. szépen, viszont hallása, no, mint kettőjüknek. Igazad van, Krista, nem tudok mit mondani. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Az orvosi szaknyelv mögött. 0614890999 és 0636771161. Jó reggel Jó reggel A előző beszélgetéshez kapcsolódva csak, mint egy ilyen kollektív memória, én szeretném azt hangsúlyozni, hogy a Fidesz mind Andor László, mind Kovács László biztosi jelölését nagyon határozottan Magyarországon és Brüsszelben a leg karakteresebb eszközökkel ellenezte, talán még erősebben, mint amit most Trócsányi László esetében az ellenzéktől megfigyelhettünk. Erre nem emlékszünk, de, de egy pára még igen, nem baj, ha elhangzik ez is. 06148909999 és 063671161. Jó reggelt Jó reggelt János. Azt szeretném mondani, hogy ne úgy ezt a nősort. Végre történik ebben az országban valaki. Tezsegődnél a levegő. Ezt, tehát tehát végre olyan dolgokról beszélnek, ahol sehol máshol. ebben tisztában vagyok. E, tudom, csak ez biztatás volt. Köszönöm. E, köszönöm. Higgyék el, nem béletel kerek fel négykor. És a négy órás felkelés nem kizállal azért van, hogy tájékozott legyek, hanem arra is, hogy üzeni hőmérsékletre emelkedjek. Jó reggelt! Jó reggöd, kívánok! Nagy vagyok, hát meg kell valljam őszintén, hogy, hogy ilyen rádió ritkán. Rádiót ritkán lehet hallani, én nagyon szeretem az ön rádióját. Ezt a két embert, a Navraci csurak meg... Ö... Gaudi Nagytamás. Benedek. Gaudi Nagytamás. Igen, ami ki most volt, de a műsorok... A ö... Igen, ez a két ember valami fantasztikus élményt nyújt számomra hallani ezeket az embereket, és nagyon köszönöm a műsorát. Nagyon szívesen. Jó legyet. Jó reggelt kívánok! Uh, fialó úr, nagyon tetszik a műsora, mindig hallgatom. Azt szeretném megkérdezni, ha megkérdezni a Bátkai úttól. Meg hogy... De mi nem Hálo? kérdezi meg ön? Uh, mikor? Figyelj, most, most ebben a pillanatban fölhívom, és megkérdezheti, jó? Jó, jó, Egy köszönöm. Egy kicsit várjön. Tulajdonképpen már rég meg kellett volna tennem, mert Ugye 8 óra 4-et értem, és 8 jó, óra Jó, de témet. nagyon érdekes volt a beszélgetés. Szerintem is nagyon érdekes volt. Ugye az alapvetően azért húzom ilyenkor az időt, mert hogy az embernek kell valami átállás. Tehát, Így van. tehát ez Így nem, van. nem úgy megy az ember. De ez most nagyon jó volt. Nagyon érdekes volt. Igen, igen. Ugye ez pontosan, jó, mindegy, nem kezdek el hasonlítani. Nagyon érdekes nagyon, volt. Hogy, nagyon. Hogy, hogy ö, tényleg mind a két résztvevő nagyon érdekes volt. Hát meg alapvetően az volt érdekes, hogy az ember olyat hallott, amiről, tehát, az emberi... Tehát az fogalma embernek, nincs. Fogalma nincs. Így van. Fogalma Így nincs. Van. Fogalma nincs. És, és hiányzott belőle mindaz, ami egyébként a magyar médiában van, a, a személyeskedés, a mindenféle olyan pontosan, dolog, aminek semmi köze nincs. A, hogy Most szereti Azt ki én... az emberek ezt, vagy sem, az egy másik kérdés. Igen, de igen. igen. Most másodlagot. Köszönöm, hogy jó számot hívtam. Kis türelmet? Igen, igen, köszönöm. Szerintem másokon kellett volna. Igen, bacsonok. Ja, másokat türelmet kérem. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggelt lehet? Valaki szeretne öntől kérdezni. Jó reggelt. Jó reggelt. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy egy nagyon szép gesztusnak tartom én, hogy a 65 felüliek kapnak 6 forintot. És mintha azt hallottam volna, hogy ez mindenkinek jár. Akkor ezt miért kell kérvényezni? Sajnos a adatvédelmi okok miatt, tehát mi nem rendelkezhetünk a. Hát a, most nem meg... azért mondom, de az önkormányzatnál minden adat megvan. Igen, de nem használhatjuk. Ezt, ezt, ezt, ezt, sajnos az jogi körülmény, én sérültem neki, de csak így lehet, hogy csak, lehet. Ugye ez nagyon megalázó, és biztos, hogy sokan nem fogják kérni. Már múlt idő, több mint, több, majdnem 7000-en kérték a. Jó, jó. Tehát, hát köszönöm szépen, csak ennyi volt. Nagyon szívesen a dolgozó köszönöm. szolgálom. Köszönöm, viszont hallásra. Most az a kérdés, hogy Bácskói magát megtartotta, mert nem, mindenkit kinyomtam. Az ég egyet a világán. senki nem maradt. Igen, elnézést. Én nem vagyok polgármester jelölt, én nem vagyok képviselő jelölt, de én már számolok vissza, hogy ennek mikor lesz vége, mert... Nem Ma mar mar maradjunk ott, ahol a hölgy abba hagyta. Ugye egyfelől mérhetetlen szándék van arra nézve, hogy két dolog van. Ugye mérhetetlen szándék van arra nézve, hogy a Fidesz hogy lenézi a nyugdíjasokat, vagy a kedvet lakóit, hagymával, krumplival, ki tudja mivel, ki akarja szúrni a szemüket. Amire azt mondják uh, a Fidesz... Nálunk ho, polgármesterek, hogy ilyen egyébként. Máskor is van, szocialista polgármestereknél is volt, amire valaki azt mondja, hogy lényegtelen, attól még ezt abba kéne hagyni. Ez az egyik vonal. A másik hmm. vonal pedig azt mondja, hogy egyáltalán ezt a tevékenységet abba kéne hagyni, nem kampányidőszakban, hanem egyáltalán, mert hogy ez egyébként egy teljesen nemtelen, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy ez, ez, ez, ez egy alkalmatlan eszköz bármire. Várjuk valaki telefonál. Jó reggelt! Egyáltalán. Jó reggelt kívánok! jogszabályok mögé bújnak. Elnézést, ha kérdeznek, az Jó. Most például valakit telefonált, azt kérdeztem volna, hogy jogszabályok mögé bújnak? Akkor összehoztam volna a de is, hogy bekiabálja, jogszabályok mögé bújnak, ez így ebben a formában, ebben a műsorban nem működik. Um, valójában, amikor az ember ilyesmit csinál, akkor valamilyen hagyományt folytat, tehát bejönnek hozzá, és azt mondja, hogy a polgármester úr, ezt megelőzően az ön elődje is, augusztus 19-én 600 világot szokott adni a 14 éveseknek, és akkor azt mondja, hogy na jó, hát ha az előző is ezt tettem, én ne folytatnánk. Hogy működik ez? Akár működhet így is, de ugye ahelyett, hogy véleményekről vitatkozunk, meg kutatási adatokról adott esetben, tehát ugye az, az most megindívat az utóbbi napokban, hetekben, hogy ki, ki mit mér és mennyit mér, a, ahelyett ugye a Kovács Lászlói aranyigasság, hogy a választás az egyetlen és pontos megoldás, ebben is uh, van némi analógia, hogy uh, meg kell kérdezni az érintetteket, hogy uh, tényleg megalázó-e, tényleg uh, rossz ötlet. Uh, mi és megvannak hogy... kérdeze? Persze, persze, hát önmagáért beszél az, ami történik. Mert ugye egyébként már... magának a történet. Hát engem kell inni, én vagyok a helyi Fidesz elnök. Tehát nem, nem a különbség, elmondom, hogy micsoda én szerintem. A különbség az, hogy ha az önkormányzat csinálja, az közpénzből csináljuk, és akkor szerintem fenntartható módon kell csinálni, tehát nem is akcionista módon. Ha a párt csinálja, az meg az ő saját felelőssége, hülyesége, okossága, amit csinál. Jó, tudja, hogy a kettő sokan ugyanannak gondolják de ezért mondtam el, hogy én nem. Értem, értem csak arra akartam felhívni a figyelmét, amit nekem itt dolgom. Igen, vagy. de mindig, mindig ez a kérdés, hogy véleményekről vitatkozunk, vagy pedig tényekről. Uh, mert hogy egyébként ugye ez egy neverending story, emlékszem amikor Szigetvári Viktort sikerült összehoznom Wintermantel Zsolttal, uh, abban még a Szigetvárinak ráadásul igaza is volt, ugye ott volt valami levél, amit a jegyző írt, amit nem írhatott volna, uh, itt most egyáltalán nem volt ilyen egyébként idén, uh, de hogy ebből csak arra akartam utalni, hogy ez nem 2019-nek a témája. Ja, nem, nem, hát uh, nyilván a sörésvírsli még a Kádár korszakból, vagy, vagy bármilyen típusú uh, akcionizmus uh, az vitára ad alkalmat természetesen, de hát uh, az élet az majd igazolja vissza, vagy uh, ellenigazolja az ötlet uh, jogosságát, valóságát, hasznosságát. Én nem, tehát úgy a vita kedvéért én sokat nem vesztegétnék le, többet. Mint ahogy egyébként ön azt mondaná, hogyha most április negyedike volna, vagy 12-e, vagy nem tudom, hagyadika, de nem húsvét, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ebben semmi kivetni való nincs, tehát hogy, hogy semmilyen kampány, tehát kampányidőszakon kívül vagyunk, és azt mondja, hogy ez a huszadik krumpli osztás 1900, tudom, óta. Hát ha, 95 óta. Ja, hát ha abban az évben a huszadik, akkor nem, hogyha összekapcsolat? Nem, hogy 20. éve, tehát, hogy minden évben, ja. most is van. Ja, persze, hát most a, a jeles napok, vagy ünnepek, vagy alkalmak, vagy a hát a BKV-nál is az a jó, ha van menetrend, és pontosan jönnek a... a... Jó, magyarul ön azt mondja egyébként, hogy a lakosság egy része pregnánsa jelezni azt, hogy mi a helyzet polgármester úr, tavaly ilyenkor volt, most mi nincs? Hát lábbal szavazunk sokszor, vagy hogy, tehát, hogyha most ez a, a legutóbbi kifogás volt, ö, nények által kifogás volt, ö, is idős hogy. Na idősek napi ö, támogatás ez, ö, az lett volna, akkor, akkor nem közel 7000-en kérelmezik, hanem 300-an. Tegnap hogyan szavazott a nép az ülői úton? Nagyon jól viselkedett a közönség ahhoz képest, amit látott. Sőt, számomra volt valami megható abban, és először én is értetlenül álltam, de aztán, aztán rájöttem, hogy a nép sosem téved, ugye, szokás szerint. Tehát igen, a, mondani. A B, igen, amikor a B közép ott maradt, és, és 26-szor elénekelte nekik ugyanaz, szerintem akkor megértette az összes légiós is, hogy, hogy, hogy a fradiszív meg a fradizmus tessék, tessék mindig oda tenni magát. Aztán, hogyha 0-3, akkor 03. 3 Hát most a tóta nem szurkolók mit csináltak a hetes után? Tehát otthon kaptak egy hetest. Hát azért... Az hát nem, az nem volt semmi? Hát azért, ha különbség van, akkor sajnos különbség van, kezet kell fogni utána, az ennyi. E, és levonni persze a tanulságokat. Hát kellemetlen volt, hát nagyon nem jó érzés természetesen. Megnéztem. Tehát... A, a, a harmadik volt nem láttam, akkor nem tudom, hol jártam. A második gór elnézést, az olyan kurva, kibabrált, tehát az egy akkora lövés volt, hogyha azt megfogja a dibusz, akkor szerintem labdával együtt viszi be. Ne, vár, Béla. Azaz pontosan, egész pontos. Hát nem, nem, nem, nem, szabad, nem szabad beletenni a kezét, mert Tamás Gyula, Tamás Gyula vasas kapus diógyőrből jött aztán föl, sokszoros válogatott kapus, jár a parlamenti foci a kapusokat, edzeni, ő mondta, hogy hát ugye egy csapatban voltak a Bélával, hogy azt mondja, rettegtek mikor a Váradi Béla akár akárhonnan, és a Váradi Béla megcsinálta, hogy a félkörből bármikor berúlta úgy a labdát, hogy nem esett le. De az, az valami egészen elképesztő Hozva. volt, ja csak és a ebben... sikerült ennek a kettőt is rúgni, amiközben ugye korábban egyet sem rúgott fejelt, ebben a csapatban. a másikat, igen, a neve ellenére a Brazíl, én azt a de, de több függetlenül a, a lövés az kegyetlen volt. Tehát a, a egy centi e, jobbra-balra nem volt benne. Az, az olyan egyenes volt elő. De... Igen. Meg hát ugye, ahogy emelkedett, az se volt semmi. Tehát Bors. annak valami. Tehát nem íve volt, hanem nem tudom. hogy egy röppájája volt, mert ágyúból lőtték volna ki. Bországon, borzalmas lehetett. Én nagyon drukkoltam a Fladinak. Beleértve, hogy az első gól is ilyen volt. Tehát ugye az első gól az meg szintén ugye, az, annak szerintem az erejének a kétharmada megtört a dibuszon, de ezzel Igen. együtt bement. Hát ugye a szintén nem volt egy akármilyen lövés. Beleértve, hogy aztán még egy hasonlót kivégett, kivégzett, a, kivégzett, kivégzett, a, kivégzett a dibusz, mert ott azért egyszer-kétszer azért volt ilyen piké jellegű helyzet, amikor az ember azt gondolta, hogy Inkább ne lenne ott senki, mert akkor is jobban járnám, mint hogyha Piké van a Barcelonában, aki az elmúlt időben nem fut nagy formátot. Ott, ott ilyen ajtóablak volt. Ez egy másik kérdés, egy másik kapu előtt is, aztán előfordult egyszer-kétszer. És tényleg macska ügyességű volt a, a, a bolgár kapus, eh, ahogy, ahogy mentett, de ez a két kapusnak a nagy csatája volt. Hát sajnálom, hogy a Fradi jött ki belőle rosszabbul. Én is. Lesz jobb is. Hát ugye a remény reményhal megutoljára... Én azt nem. hittem, hogy teltház lesz, de nem volt teltház. Hát 16 ezer nem tudom mennyi volt. Hát igen, 1500 maximum, ha ilyen, ugye, mert ilyenkor a ülőhelyek miatt csak 18.200 a hivatalos férőhely. Hát ugye, akkor viszont mindenki, majdnem. Mindenkinek ülni kell. Akkor igen. viszont majdnem. Igen. igen. Ez a történet Ugye, ugye nekünk arról kéne beszélni, az a telefonnal, tehát ha bárki telefonál Ferencváros és valamilyen Ferencvárosi problémát felvet, én azonra elhallgatok, mert ugye itt most valójában általában az élet huncutságairól beszélgetünk az önkormányzati választás kapcsán, és ez a Wittinghoff videótól a krumplék terjed, valami kevésbé tűnik huncutságnak valami nagyobb mértékben. Az a vita, ami az indexel alakult ki, majd megoldódott, és az index majd a népszava is azt mondta, hogy rosszul tette, belejött, hogy én nem feltételezek róluk semmilyen szándékosságot, mely szerint közlekedési lámpár, vagy közlekedési táblán nem lehet elhelyezni e, semmit, e, majd kiderül, hogy a választási törvény ezt lehetővé teszi. Tehát megint egy olyan dolog csak más vonatkozásban, mint a Navracis a folytatott beszélgetés, hogy ezek szerint az index is, a népszava is most tudták meg, hogy ez lehetséges, és ezt nem tudták, és ez a nem tudás ugye nem menti fel őket, de ők joggal hihették azt, hogyha egyébként semmit nem lehet elhelyezni, akkor választási plakátot sem lehet elhelyezni. Persze, ez jogszabályismeret, kúria, döntés van rá már egy jó ideje. Hát, ahogy megkapták ezt az ismeretet, akkor korrigáltak. Szerintem ez teljesen rendben volt. Hát most az a néhány száz ezer olvasó, aki még, úgy olvasta, hogy törvénytelen volt, remélhetőleg eljutott hozzájuk, hogy mégiscsak törvényes, és hát mindenki ezt teszi, más területekben is mindenhol, teljesen helyesen, nagyon a legálisan, és mondjuk az ott élők számára elfogadható módon kihelyezhető, kihelyezett plakátoknak a, a, a felülete. Azt gondolom, hogy ez a polifom-szerű habkarton megoldás, az egy intelligens megoldás. Tehát ezt majd nagyon szépen, tehát nem mázol össze, nem ragasztózik össze semmit, ezt gyorsan oldható módon majd le lehet szedni a kampány után. Szerintem ez a Jó, van. hadd kérdezek öntől valamit, most kaptam egy e-mailt, nem fogom megmondani, egy kitől, és azt se fogom megmondani, hogy mi van rajta. Néhányan rá fognak jönni, de lényegtelen. Azt kérdezem öntől, hogy ez egy 8 napon belül gyógyuló lelkísérülés, vagy sem? Ha egyébként valamilyen botrány kapcsán valakit bilincsben és rabruhában ábrázolnak, és a szöveg az összes ellenzéki párttal, DK, M.S.P., L.M.P. Jobbik, nem tudom az összes logót elolvasni, Momentum, azt írja, hogy bukjon a Fidesz, bukjon a nem tudom milyen mafia. Mert én megmondom őszintén, hogy számomra ez nem 8 napon belül gyógyul. Sem akkor egyébként, hogyha az illető tényleg megbukik, sem akkor, hogyha nem. Tehát ez az, ami engem... Hát ugye héttel találkoztunk, hosszan beszélgettünk, de most ugye vannak érzékenyebb és kevésbé érzékeny politikusok. Én bírom, hogy egy politikus érzékeny, belejött, hogy azért ritka az olyan, aki a hülyeségben odáig megy, hogy saját magát egyfolytában ártatlannak valva ö, olyan színben tünteti fel magát, hogy egyébként az ellenkezőjét senki sem bizonyíthatja be. Én a konkrét illetőről ezt gondolom, hogy igazat mond. És mégis az ember, tehát hogy, hogy, hogy, hogy én ebben nem tudok mit kezdeni. Ráadásul azok a pártok állítják ezt róla, de nem csak állítják, hanem Állítják be ilyennek, amelyekre én nagyon mértékben szavaztam, mint a Fideszre, mondva, hogy rájuk szavaztam, a Fideszre sohasem. Nem tudok egyben mit kezdeni. Nyilván a börtönnel való fenyegetés nem, nem esik jól az embernek, mint ahogy ez megtörtént itt nálunk Ferencvárosban is, és ennél többet a konkurenciáról nem mondanék. Jó ízléssel se, meg rossz Biztos emlékszik arra a Facebook bejegyzésre, amikor a kaszás végén a különböző, különböző ajtókon, és akkor a, épp a bácskai ajtajánál áll meg. a és folyik a vér az összes többi. Csöpögő, <gül> <gül> csöpögő vér, meg ilyesmi. Hát nyilván ehhez hozzá is szokhat az ember, bár nagyon nem kéne, mert ebben is kéne, hogy legyen egy határ, de az, amikor a takarítónőnek átszázzák magukat az a ellenjelöltek az előválasztás fényében is egy óra különbséggel versenyeznek, hogy hogy takarítják ki a NERT, meg a Fideszt rendszárosból, az, az nem egy jó érzés, és az megmarad az emberben, hiszen programok helyett ö, ilyesfajta célt fogalmaznak meg, az az, az, az, az én határomon túlmegy. De hát lelkük rajta, talán már elég rég volt. Jó, hát nyilvánvalóan, hogy itt most a kampánynak a jellegéről beszélünk, hiszen azok a történetek, amelyek egyébként Ferencváros kapcsán előkerültek, azok azért olyan történetek voltak, amelyeknek, amelyeket előbb meg kellett érteni, és utána állást lehetett foglalni. Ezek nem voltak könnyű esetek, mert ezeket a történeteket eléggé mélyen kellett megismerni. Igen, de, de hajt szóljak itt közben, tehát ugye valahányszor elhangzott, hogy büntető feljelentést tesznek, valahányszor nem tettek, valahányszor nem bizonyítottak be semmit. A rossz hírét keltették Ferencvárosnak, miközben elég lett volna, ha csak a polgármesterét keltik. Tehát, tehát ezek mind olyan finomságok, amik túlmennek megint csak azon a határon, amin érdemes elgondolkozni, hogy, hogy milyen harcmodort választ az ember, mert nyilvánvalóan az ellenzéknek az a dolga, hogy rámutasson a hibákra az ott esetben esetekre, hogyha ilyen van, de de nem ártana, hogy ha ha bizonyíték is lenne és az eddig nem volt uh... Mindegy, a szerző azt írja, hogy a fővárosban 4000 üres lakás van, ennek aránytal a nagy része 10%-a a Ferencvárosban áll üresen, amivel óvattal kell bánni, Nem tudom, hogy egyébként hogy van, mert ugye e, Niedermüller Péter is 500 lakástól beszél, akkor az ugye szintén több, mint 10 -a, és akkor két kerület már összerakott 20%-ot, és van még egy pár kerület, de maga a szám nem az nem stimmel? Biztos, nem biztos, hogy hibás, mert tudok több kerületet is megnevezni, ahol nincsen már. Uh -huh önkormányzati lakás nem vagy üres, hanem üres sem. Ferencváros fajlagosan valószínűleg az első helyen áll a maga közel 4000 önkormányzati lakásából, amiből valóban nagyjából mostan 150 körüli olyan üres lakás van, ami, amelyek arra várnak, hogy beköltözzenek azok, akik a város rehabilitáció folytatásához szükséges feltételként ezekbe tudnak beköltözni. Tehát gondolatkísérlet, hogyha most ugye a megint a szociális demagógia, hogyha mind az 1700 mert ki tudnánk elégíteni, nyilván nem lehet a 150-170 lakással kielégíteni, csak mindegy 10%-át, akkor a fennmaradó 90% ugyanúgy ö, szomorú, de legalább a városa habilitációnak betettük a kapuját, tehát bezártuk a városa habilitációt, mert pontosan mindig az volt a feltétele a a folytatásának, hogy legyen olyan üres lakás, ahol költöztetni tudjuk a költözőket. Magyarul, ha megáll a városalvitáció, akkor abban a 40 házban, ahol még közel, 800 komfort nélküli lakásban várják az emberek, hogy megoldódjon a, a sorsuk, akkor az véget ér, és rájuk fog omlani x éven belül a ház. Ah, hogy van, könnyedebben fejezzük be, hogy a jövő héten teljesen a nép elé fogom bocsájtani, vessetek a mókusok elé. Valamint ugye elmondom, hogy azt mondtam Baranyin Krisztinának is, hogy hajrá, mint hogy önnek is azt mondom, hogy hajrá, miközben a kettő... Kettő, igen, de most nem tettem hozzá így. A kettő az összeegyeztethetetlen, és ugye hibávalóvá tettem azt, hogy érzelmileg feldolgozhatatlan lenne számomra az, hogy a mi kettőnk együttműködés, amely egyébként ugye túlmutat az összes többi együttműködésen, hiszen önnel kezdődött ez 2010-ben, tehát ez nem az ő személy ellen szól, nem a Ferencvárosiak ellen szól, hanem egész egyszerűen egy érzelmi ambivalenciából, hogy amennyiben nem ön nyer, akkor Ferencvárosról nyilvánvalóan fognak hallani a hallgatók, hozzátéve, hogy a civil rádiónak ragyogó kapcsolata van tőlem függetlenül, vagy Elsősorban tőlem függetlenül Barany Krisztinával, tehát nagy valószínűséggel ő itt megjelenik ebben a rádióban, de az a mód, hogy mi itt együtt működtünk, ez elmarad, de ezt ő teljes mértékben megértette, úgyhogy ezt még szükséges volt elmondani, és a könnyebbik rész pedig az, hogy van önnek vagy egy önnek tulajdonított, vagy önhöz kapcsolható kiadvány, amely a Fradinnak olyan eredményeket tulajdonított, amilyen eredményeket sohasem ért el, azt hogyan sikerült kiállítania annak, aki ezt kiállította? Hát itt valami a kollégák közti kommunikációs, zavar, olvasási sérdeértés, nem tudom milyen tesztem, megbukhatnának most éppen, tehát valami felsorolásban 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, az olvasó kollega az azt hitte, hogy azok a gólok száma, és akkor így lett valahogy a, a sorszámból gólok száma, és akkor így, így tudott nyerni a fradi, miközben az ötödik meccsről volt szó, nem pedig 5-0-ról, vagy 5-1-ről. Tehát ez valami fatális véletlen volt, ahol nem értették egymás nyelvét a, a kollégák. Természetesen az eredményekkel, amikor kisztában vagyunk, aki tradi eredményét figyeli, azok is tisztában vannak. Úgy egyébként szóval ennek nem rossz, hogy a tradi mindig nyert, tehát... Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás lemes Köszönöm, viszont... Jön. Viszont hallásra önök bácska Jánost hallottak. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Kerek 20 percünk van az akármire. A nyolc órás hírek kilenckor lesznek, én pedig utána már nem leszek itt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, hétfőn találkozunk, de 19 percen át az önök rendelkezésére állok. 0614890999 és 0636771161, figyelek a VAMI-re. If you put jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagy Attila vagyok, és azok közé tartozom, akik fölismerték az előző beszélgetésben azt a példát, amikor rabruhába ábrázolták a bizonyos illetőt. Hát itt Újpestről van szó ismételten és továbbra is kénytelen vagyok fölhívni a hallgatók és az önfigyelmét is hogy nincs szó az összes ellenzéki pártnak de valóban nem túl stílusos ábrázolásáról ugyanis a mi hazánk mozgalom valóban nem tartozik ezek közé és próbál konstruktív megoldásokat találni és rámutatni a városvezetés hibáira is de ugyanakkor ilyen stílusú támadásokhoz ugye a nevét nem adja és eh, ha már a Fenemvárosi polgármesterről beszéltek itt a, a nyugdíjasok adományozásáról, hát az is ténykérdés, hogy jelenleg ezen a hétvégén kerül kiosztásra Újpesten, az a példátlan mennyiségű eh, juttatás, amit most vehetnek át, itt 10 kg mézről, teáról, gyulaikról is szó van. Ami, ami bár, bár okost, Még a, egy ne kérdést kérdés engedjen meg, helyen? hogy az ön nevéből miért hiányzik az, ami a Gaudi nevében Igen, igen, hallottam az, mert, mert igen, igen, mind a ketten nagyként születtünk, mm. és öcsém az egyetemi évei alatt miután tapasztalta, hogy igen sok nagy működik, és jön meg, édesanyánk családnevét hozzátette a családnevünkhöz. Hány éve Én viszont nem tettem meg, mert rengeteg igazolványt kellett volna cserélni meg. Hány van a között? Három. Három, és én vagyok az idősebb. Nagyon szépen köszönöm. Viszont Köszönöm, viszont hallásra. nulla és egy négy nyolc 9 Már nem egy perc múlva lesz 34 hanem egy perccel múlatt 0614890999 és 0636771161. Bármilyen témában. Amennyiben egyáltalán nem telefonálnak, akkor nem fogok Petrezseimet árulni, hanem lelépek korábban. A mai műsort elrakom az emlékezetes műsorok közé. Jó reggelt! Jó reggelt, korábbiak! Csak annyit mondok, hogy a mai reggel fél nyolc és fél kilenc között volt, az egy. Kincs, komolyan mondom, és bűn, hogy valami kevesekhez jut el. Szerű... Figyelj, én arra voltam kíváncsi, hogy az általat nagyra becsült, másáltal, a kevésbé nagyra becsült Lázár Jánossal folytatott beszélgetés bármilyen mértékben megjelenik-e a hazai sajtóban, mintha else hangzott volna. Hát Ebből szem... meg kell tanulni hát együtt szem... élni. De nem tudok együtt élni vele, én nem bírom ezt felviselni. Szóval a liba bőrös voltam, komolyan mondom, amik hallgattam, akár a Lázárnak a mondatai tegnap, vagy akár ma a, Nabra, a és a Gaudi van, hogy láttak, és olyan benfentesnek tűnő dumák, de baromi fontosak, és senki nem tudja, és ez olyan ismereteket ad át, ami, ami ami döbbenet, és iszonyú, hogy ilyen kevesekhez jut el. Ezt nagyon nehezen visel Miha, Néha a kevés az, ami az embert megvédi. Én pontosan el tudnám önöknek mesélni, hogy bizonyos hírek hogyan jutottak el önökhöz, mert hogy egyébként valaki felajánlotta a segítségét, és ő hogyan talált utat ahhoz a sajtóhoz, amelyik egyébként engem hallgat, de egyébként nem számol be, azokról a részletekről, mint ami itt van, de nem szeretném önöket beavatni. És volt olyan időszak, amikor ez egy tízes skálán nyolcasra tudott fájni, sőt kilencesre. Ez most nagyjából hármas alatt van, Sokkal jobb, mint hogyha az ember kiabál valakinek, hogy hogy jön a vonat, és nem hallja. Hál' Istennek ez azért az esetek zömében nem ennyire fontos. Jó Gyuragok! Jó Gyuragok! Hát egyrészt nagyon-nagyon egyetértek, most kivétel se hol látta a harcsa, ami De másrészt majd azt gondolom, hogy nincs ide a Igen igenis sokan hallgatják ezt a műsor. A betelefonálásból, kívül, éppen kitelefonál, abból is kiderül, hogy sokan hallgatják, legfőjebb. Valahogy az az, az egy jó dolog is, hogy hogy va hogy ez ez hogy valahogy egy Nézd, Ez nagyon furat dolog, mert ugye egyre több emberrel találkozom a, a politikai szférából, aki ezt a műsort hallgatja, és soha nem telefonál be. Kicsit olyannál kezd válni, mint egy iskola rádió, amely iskola rádiót a tanárok is hallgatják, de ők nem telefonálnak be, miközben más tanár társaik adott esetben riportalanyok, mert arra kíváncsiak egyébként, hogy ők mit mondanak, és hogyan reagál rá a nép. Nagyon furcsa, amíg nem éri el a belterjesség mértékét, amit persze én nem tudok objektíven eldönteni, addig nincs probléma, belterjesen nem érdemes, de a hiúságomat néha nagyon kielégíti, miközben azt gondolom, hogy sok minden fontos, de a hiúságom a legkevésbé. Hát a a fábrinak vagy ellen... mondnak, hogy azonnal állítsa vissza a régi haját. Mi csodák? A régi haját. Jaj, hát ennyi van szerintem Nem, ez az oldalt fésül, haj, ez abszolút nem áll neki jól. Oké, okay, ezt elmondom. Szóval szerintem ez egy elit, egy elit iskola. És Ezzel nem meg, is meg is óvatosan bánok, Géza, nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál, mert ugye én ezt valamikor hirdettem, aztán rájöttem, hogy én nem szeretnék elitiszista lenni. Én azt szeretném, hogy ez a műsor mindenkinek a műsora lehetne, és ebben nem kiváltságosok az egyetemi végzettségűek. Volt ilyen? Szerintem akkor rosszul gondoltam. nu és 035 9 és 7 1 ma 2019. október 4-én, pinteken 8 perccel 9 óra előtt. Hétfőn Nieder Müller, Péter és Csepeli György vár önökre. Csak azért hívtalak téged, nem tudom, hogy hallottad-e a műsort és amit írtál akkor a Nagy Attila kapcsán, hogy ő olyan volt, mintha a Gaudi Nagy Tamás lenne, ma kiderült, hogy a testvére. Igen. Nem. De a műsort nem mert, mert Jó, mert utána betelefonálta a Gaudi nagytamás, és aztán kiderült, hogy tehát én, én téged már lelepleztelek és mondtam, hogy lottozzal. De akkor lottozzal? A Nagy Attila először betelefonált, akkor a fókusz felhívott és azt mondta, hogy szerinte ő a Gaudi Nagy Tamás testvére. Aztán mondtam neki, hogy nem, és aztán most kiderült, hogy mégis. Teljesen igazad van Géza, csak Géza küldött, hogy sms -e nem az iskolázottságban, hanem szellemiségben értette az elitet, ebben teljesen egyetértek veled. És reménykedem abban, hogy ez tényleg így van. 7-es perc múlva lesz 9 óra 06148 909999 és egy Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adást. amit ma elmondhat ne halad holnapra. Jó reggelt! Üzözön fialó úr, Gősi Viktor, csak egy költői kérdésem lenne, hogy nem lehetne fél évente választásokat tartani, hogy annyi szép parkot adnak át, utakat adnak át, játszótereket adnak át? Bár néha félkész állapotban. Hát nyilván félkész állapotban, ezt ön is látta kedden egy rendezvényen, onnan én is ott voltam délelőtt. Uh, én csak egy költői volt. De ne el, állni, de, de figyelj, annak idén a pártkongresszusok ugyanígy zajlottak. Sajnos én még lehet. emlékszem rá. Ön hány éves? É, én 36 éves. Akkor ebből föl van lehet. mentve. Figyelj, pártkongresszusok idején csak, úgy, csak úgy, izé, ú, úgy, jöttek az, úgy, úgy jött az aszfalt, mint ahogy a Duna folyik. De legyenek fél évenként választások, csak akkor fél évenként önkormányzati választások legyenek, tehát egyik fél évben önkormányzati választás, másik fél évben parlamenti választás. Aztán, ha jól működik, akkor ezt negyed évre csökkentjük. Szép világ lesz, ez is szép világ, de az még szebb lesz. Jó reggelt. Jó Gyóreg! Figyelek! Már nem figyelek. Ez ilyen gyorsan megy. Ha visszaív és neki fut még egyszer, lehet, hogy messzebbre jutunk, mint az, elvés, az első telefonjának. Ilyen. Ma elviszem a honpolát moziból. A moziégyek ára is valahogy nem csökken. 9 óra és 4 percük van arra, hogy még bármit meg tudjanak osztani a világgal, vagy megszorozni 061 és 9099 Nincs meleg, de 7 ágra süt a nap már valamit tegnap láttam a Joker szű filmet, és egyszerűen fantasztikus. Én meg nézni. Ha nem nyeri meg azt a Velencei fesztivált, a francot érdekes, egy többenetes film volt. Minimum négy ottkát fog kapni. És ha tudod, nézd meg valamikor. Ar arra van már a két jegyünk. Na hát. Na hát. Utoljára ajánlom ma figyelmükbe a két telefonszámot, 0614890999 és egy Nincs kőbevés, vagy 9-ig ez a műsor. Aki követelik a telefonjaikat, tarthat tovább, de az ki kell, hogy követeljék. Elvileg még 155 másodperc. Jó reggelt! Jó reggelt! Azzal a betelefonálónak, aki mondta, hogy minden, hogy sűrűben kéne önkormányzati választásokat tartani, itt a erdős utcában hát egy, egy éve már biztos van egy akkora bukkanó az úton amit aki nem ismer az, az nagyon nagyot ö, üt az autóján ez a bukkanó, hogyha belemegy ezt úgy kihúzták mostanáig mire megcsinálták, tehát jó egy évet volt ott az a az a gödör az úton akkor lehet, hogy igazából igen, én is azt gondolom jó, rendben van, hát akkor figyelj, fél évenként választások Kedves Winter akkor most már maradj a gyarabruhában. Ez vicc volt. Kilencven. Nyolcvan. Köszönöm. 50. Jó reggel. Jó reggel, én Anok Pia szuper volt az egész heti műsor. Én nagyon jó hétvégét kívánok! Önnek is! Önnek is! Köszönöm, Köszönöm. szépen! <gül> jó reggat! ha Viszont kívánom! Maga jön! 2-1-re vezetek uh. 3-1 uh. 4-1 Leléptettem Ebben is ott vagyok Valami más produkció? Na jó. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, veres Líza vagyok.